Thank you. benvidos a todos, a todas, a Catapulta, a Máquina para Salto Poético, un podcast de poesía sobre poesía eh, feito por este señor, eh, por Samuel París, eh, en colaboración con Salto Jalís. Está sendo a peor presentación que fiz en a vida, tío. Estou... <risa> estou... Estou... Bueno, estou, tan... estou cada canso, tan de luz, tío, que, que, que estou entrando xa, pero rascando a columna contra, contra a columna do parking. Eh, bueno o programa de poesía, porque a poesía tiene, sabes, plan, o país está feito un Cristo, pero hai que falar de puta poesía, porque é o que é o que queremos. Ose temos o luxazo de contar con nós, nos, xa bueno, non estou ninando para acá en nada, non O conto. Eh, hoxe temos o luxazo de contar con nos, con Branca Trigo, Alfredo Vázquez, eh as cabezas pensantes e eh, detrás dese de de proxecto editorial tan brutal como é Malafera, Alfredo Branca, benvidas, benvidos esperanza. Eh, por esta energía de repente que no sé dónde cojones me acaba de salir, esta esta, esta, esta energía rarísima porque acaba, de hablar fae medio minuto eh, estaba que me que me caía. Eh, o cuerpo acaba de tengo que tener una glándula que me segrega speed o algo así, eh la gran esta pagándola poesía. Pagándola poesía. Eh, bueno, eh, comentar eh Malafera para que non o coñeza, é eh, un proxeto editorial de eh, que nace no ano 2021, Correxideme. Correcto? Eh, eh polo que vin que comentaba desal juzlados, non? Nace un pouco a, a vista de como é o panorama literario, non? De plantexar, dejamos unha alternativa. Mm -hmm. Eh, explicademe esta historia que é o que vistes no panorama literario que fixo que quixera dar o paso de, do mundo da, da creación a parte editorial Pois pues, eh, en concreto surdi un pouco porque eu estaba cun poema de Marios Botas que logo foi o primeiro que publicamos con ese do medo pois típico ciclo de premios que vas presentando a movida e así presentei no a dous, tampouco foi un ciclo moi longo <risas> pero, <risas> pero xa me, me parte e dixen, non, non hai maneira entón movin que o mundo literario se move un pouco como por círculos, de, en parte de contactos, en parte de amigas, dixen, pois, cantos máis círculos mellor porque máis xente pode entrar. E imos o noso propio círculo. E como varias colegas estaban un pouco na mesma situación, pois, deixei un pouco as, as autoras mala fea. Vale, entón foi, foi máis o sea, de, de eso, de querer, querer crear un novo un novo proxeto no que acollera a xente que estaba fora, dejamos, sí. desas de posibilidades de entrar, non? Porque o o vos vosso diagnóstico era ese, non? De ver que o sistema literario, no fondo, é, é pechado, está, está notades uh -huh. que está pechado a esa, a esa saída, a certas voces, a certos certos discursos, ou, ou máis ben, simplemente, uh -huh. é cuestión de, de amigismo É... Eh... Queríamos dar un pouco voz aos eternos finalistas, porque coñecemos aos eternos finalistas de... Podía engañar, pero, bueno, hai, hai certos temas ou certa temática, de feito, mm -hmm. coñecemos todo medo, coñecemos a un membro xorado... Claro, que con... unha vez o publiquei xa anos despois e eh, díxome a isto só, a metal, non sei que Ah, é certo, quedou finalista Pois aí está ah, sí. E xa soubemos de máis premios e máis finalistas uh -huh. Pois é un pouco eh, dedicado a naceu para... Para, para os... mencións de honra <ríe> sí. Para os eternos finalistas uh -huh. Que sempre hai un pero E nos nos gusta moito ese pero O pero non pero esta gracia, non, non pero son bonitas, isto homes son Un pouco salón derexeitados, pero da sí. da poesía. é eh, eh, que decir desde desde que comezastes cal foi un pouco a vosa impresión de como como recibiu o ecosistema editorial a vosa presencia? Como foi acollida, digamos, por parte de outras editoriais? Foi hai existe esa idea de ecosistema editorial no que unha editora fala coa outra, comparten espacios? <risa> ou vos sentides que ides por libre? Eh... Claro. Non é como facemos máis rollo... Bueno, facemos libros e facemos fanzine tamén. Entón nos colocamos máis nun rollo underground, independente, e hai boa relación. Igual se mañán empezamos a facer dous libros ao mes, igual se hai como un pouco de competitividade ou algo, pero as editoriais coas que nos relacionamos, que son, pois, Leite Edición, Saurobús, Fetiche, estas editoriais un pouco que se moven máis por iso. Poucos, poucos libros, pero de centrarse moito na relación coas autoras e así, pois nos tamén sempre intentamos traballar con elas fixemos algún encontro entre nós e así Vale, por, por exemplo, eso que falas non? De, de estar en contato coas autoras eh, eh, como vos o sea, decir, vos viñades da parte da creación eh, sentías vos, deixamos orfos de coberar un espacio para a edición de... Eh, que, que, que buscades agora como editorial nese trato co, coa parte autorial? Como, como, como, que importancia de edades ou, digamos, cal son as vosas liñas de, de tratamiento Pois, pues case toda <ríe> Se nos gusta un texto falamos coa autora ou co autor e eh, poñamolo en contacto con, con algún non sei, debuxante ou tal que nos guste e eh, deixamolos dialogar eh, se si, si teñen boa química e teñen bo rollo pois dai saen cousas, ¿no? Ah, que, que a relación, por exemplo, entre, entre autores e eh, ilustradores, esa parte ven, ven proposta pola vosa parte non é algo que cheja a xente con esa proposta a vos Os sí. dos libros que temos son dúas, as dúas casuísticas sí. Sí. Ah, vale. Por exemplo, Maldito que é o libro que sacamos da Monta Castro mm. bueno, Telo por aí tamén si. Sí. Sí. <risa> eh, ten ilustracións de Helena Quintela e nos mm. bueno, Mandounos a Mauta o, o Manuscrito E eh, nos propuxemos meterlle ilustracións Mandámoslle de feito por Instagram as contas de varias persoas que nos molaba o que facían. En plan, de podemos preguntarlle se si ten comisións abertas ou tal. E el viu a Helena dixo esta. Ela encantadísima, puxemoslos en contacto e les formos que xestionaron un pouco a relación entre texto e ilustración. Vale, despois entendo, claro, que os a, os a, os dos, as dousas partes creativas, digamos, son as que se organizan, eles, sí, pero sí, sí. vos un pouco favorecedes a... Eso, ese esa, vale, vale, vale, vale. No, resumo, me chamativo, que que que, que así. No caso de entendo que no caso de Baliza así que non foi diferente. Claro, foi o contrario. Eh, cando nos falaron del non existía Baliza ainda. Nos... <risa> se se te... se est... Los, que facen todo. Los Tiaman non sei. Pásome a. O taco. Que tengo te, te. que, te vale. que siga vea que me retaba, que ainda non fixen, a... ainda non pinté, eh. que, que, que, pero, todo, o pintei, eh, pero Temos un poquito, eh. Sí, si en caso nos hicieron, estamos facendo un dicionario feminista para colorear. Somos no las duas e eh, nos Vale, os gusta, eso nos está. Es genial, o sea, vendido. xa está vendido. Eh, eh nada, mandade no loucando teñades e eh, logo pois Un pouco fomos falando de que formato vos pois, gustaría, isto podese facer, isto demasiado. Un dos proxectos que tivemos foi meterlle un led na portada para que fosse sí. literalmente unha baliza, pero logo foi pois, o no, nono, non se pode. Que esa, é outra, outra cousa que, que, que ou sea, para min, o primeiro encontro que tive con co, co os libros que editades vos foi con Maldito, que, que estaba na biblioteca González Garcés aquí na Coruña, E cando, cando vina, ainda non, non vina a portada nin, o sea, non, non, non conocía o, o libro e, e vino na, na sesión de novidades e flipei ca edición, o sea, foi desto de a sensación de, de ostras e cando vino de Marafera, que xa, xa vos conocía foi, non sei, cruzo se me ha o cable, e foi en plan, ostras tío, pero isto como está editado como está xente está editando estas cousas así e, e despois claro, xa cando foi unha acedendo os outros, eh, flipei co nivel de, de detalle e cariño que ten cada unha da das edicións sendo unha cousa moi moi curiosa que sean formatos e fórmulas diferentes entre si, mm -hmm. ou ser sendo ina, ou do, do mesmo selo, que importancia e idade esa parte do libro é eh? un ou que traballo supón, digamos, ese, ese tipo de, de cariño que parece que sí que ten o, a, a obra final. Si, sí, sempre pregunta, había unha pregunta feita, non? Si, entonces é así, ah, no, pero estamos aquí como intentando falar Pero no estamos a comentar, sei. Sí. <risos> Eh, nada, nós o so que intentamos en principio, como nos mandaron o texto, sen ningunha idea, quitando o baliza que máis ou menos, pelo menos as ilustracións estaban claras. Foi nós porque ao final somos creadoras tamén, ter aí ese claro. punto de, de creación, pois da poesía do libro como obxecto, pois sabes que podemos facer co papel, que podemos facer coas ilustracións ou co contacto con calquera cousa que nos permita tamén crear un pouco a nos e eh, pasalo mesmo maquetando o libro, pois un pouco iso. É un pouco salto tamén de, de simplemente escribir a real eh, relacionarte ca, ca imprenta directamente, que se pode facer, que podo pegar, que podo coser, que podo que gramaxe, que non sei que. Entón vas vendo que tipos de papéis hai, entón como se pode personalizar ese proxecto e eh, que que pega máis con ese proxecto é presentarlle ás autoras é que as autoras nos digan que sí, que non que tal, que, que enfoque hai sí. e se se pode facer ou non obviamente Porque porque traballades sempre ca, ca, ca mesma imprenta ou para cada proxecto buscades a que máis... En dúas traballamos cunha de Vigo en outro cunha de, de Compos Depende un pouco como en principio estábamos más cómodas aquí porque nos queda al lado da casa, para para, para probarse tal, mm. entiendo que, que sea más o menos. Sí. El logo, por ejemplo, el primeiro libro sí que o pasei pipa editando que bueno, eh, para empezar por qué meu, era como <risa> estou me, estou meditando e podo facer o que queira, podo facer que o libro se abra do revés, podo yo meter as ilustracións que que como queira. Es que una chulada, tío. Eh, que sí que chulada. fue un pouco, no sé. Pero aí houve como o dilema de Entre autoedición Ou o primeiro libro Da nosa editorial claro. Porque, claro, claro. É que eso era unha cosa que vos queria non Cando unha persoa ou o sea, Xente que algúnha vez nos autoeditamos Sempre se, pensas ese, ese tema non? En plan, que fajo? Un selo ou unha autoedición? Que vos daba ou apostar por un selo En vez da autoedición? Que era o que buscabades que parte do selo De crear fea. Uh -huh. Eu xa tiña a idea de publicar textos De outra xente, para empezar e Mesmo dos fanzines chamabame Moitísimo a atención e, Non sei, penso que queríamos Tamén facer os non sei Que son, naceu... son esas risas? Esas risas de, de eu nota. cando naceu Malafera Eu estaba chegando ao LOL Literalmente, e me dixo Branca pasado de pé, dixo eh, Vamos montar unha editorial <risas> É mereína, sé que. Está. É un matando, és matándome, eh. E eu, <ríe> <Y> eu <ríe> teño unha lista de nomes. Sí, teño unha lista de nomes. Sí. Enperozo, <ríe> e... <ríe> dixo, a, a nivel a nivel persoal, eso mm -hmm. que, que empezar o que dicía, deixasti non branca de de empezar coa túa que que a primeira hora fora o, o coñecemento do medo. Eh, eso supuxo algo que a hora de, de comenzar, preferiste comenzar co teu por dicir bueno, vou controlar máis o proceso de, de, desde, mm. desde todos os ángulos ou... si, sí, eu penso que si, sí, tamén porque en parte a ver, ten a movida que me estaba corrigindo a min mesma entón, ten algunha moi ao libro porque de tanto ver e rever o mismo texto é inevitable. Sí. pero a veces ese tipo de cousas era como menos responsabilidade de, de que se me pasa co texto de outra persoa É así que era como máis liberdade, menos responsabilidade. Vale, era como é, un, un ensaio seguro, é... non? De... Sí, sí, xusto. O sea, jo, pois pues, pues menos... como, como primeira obra eh, pasado unha declaración de intencións enormísima. Sí, de, sí, sí. De, de editora. Eh, eh, que dicir, eh, como funcionades co tema de... Perdonade se si me quedo moito que parte puramente física, pero dijo as decisións de imprenta Eh, era algo que xa fixeras no pasado, xa tindes ese justo polo polo levar a papel tal, ou simplemente de, de ser lectores, eh, manejar sí. libros, fostes pillando ese justo? Como foi o trato ca imprenta? é algo que vos que, que agradecedese vos justa, ou...? Bueno, comezamos co, co teu pai, non? Que... Si, sí, el recomendou un poco... nos... Bueno, comezamos con copistería. Copistería, claro empezamos de con ahí, fanzines. De ahí me sí. en un folio y yo, eso no lo quiero, papel más gordo. Bueno, 90 gramos, no, más gordo. Más gramos. gramaje, más, más gordo. <risa> eso era un poco. Sí. E luego sí que me ven un poco de familia, porque <risa> mi papá es ilustrador y tengo que hacer rollos de este tipo muchas veces, entonces a nivel de recomendarme imprenta o ¿sabes? esta de aquí de Vigo recomendó una LC, y mañana llaman ahí encuadernadora. Entonces, pues de conocer un poco los tecnicismos, ¿sabes? Vale, <risa> y poder vale. decir, ya, si esto quiero así y no... O sea, xa había unha base, digamos da, da querencia herencia eh, e por menos de coñecer sí. un pouco a traballar disto non, pero telo na casa, escoitalo, etc tal. Eter, tal. E a nivel de editoras, falando de referencias, hai algunha editora así que teñades como referencia, así que era que sea como que sea como jode, cando empezamos con isto, si que queríamos tender a isto que están facendo os de Jon Halise, claro, no, o te que ou uh -huh. algún tipo de de que ou incluso desde o punto de vista negativo, en plan, nós o queremos facer é o oposto que se fai aquí, tamén, Sería eh, máis sinxelo, además. Un pouco en apiario, quizá esos libros que teñen as edicións coidadas, e logo en castelán, pois, pues, eh, La a unha rota, está moi ben. E logo, pois, un pouco fancineo de leite edición sempre nos nos molou moito e tiñamos todos os exemplares na casa. Sí. Claro, que sea, que é outra, bueno, que temos que falar do tema de... Ahora empecé moito co, co dos libros porque, bueno, eu fui indo a, a, a, a toda a vosa producción eh, de libro, digamos, pero a parte de fanzineo, que decides, no ten un, un peso tamén moi importante dentro do, da vosa actividade. Eh, como, justa, vos esa parte de que convivan ambas ambas partes, o libro de fanzine ou... Te Tende, hai unha de bolos dous que tire máis para un lado para outro? Te, notais que hai un equilibrio? Como como conviven esas dúas almas? Creo que, que o tomamos como non como dous proxectos diferentes, pero o que sí, que pensamos... Eh, bueno, que facemos fanzine agora, vanos chegando textos, que, que abrimos, que non... Vainos chamando, xa... O non facemos noso fanzine, sino o fanzine que nos que, sí, que nos llama un poco de por ejemplo, que surgiu fomos a un, a un festival, bueno, a festa de autoedición, esta esta fienda, no Sí. Estivemos ahí. e eh, no Cos fanzinas nos encantados, levamos tamén os libros, pero... E varias persoas preguntaron cando abrido esa seguinte convocatoria, sí. entón agora dixemos, pois é hora. Estamos... Pois é hora, se a xa, o sea, xa, xa pois... Pues, pues, nos deron así ideas, eh, ou volvóns que nos gustou, uhum. porque estábamos un pouco atrapados. Dispois de, de sacar o desaude mental, que tardamos case un ano, ou algo así, que foi un proxecto ao participar case 30 autoras, foi como un proxecto descomunal entón poñer, coordinar todo iso uh -huh. levounos moitísimo tempo e, e querímonos un pouco nesse sentido entón uh -huh. decidimos tomarnos un tempiño e, menos os nosos proxectos, que xa que a xestía omega, sí. despois eu esta semana xaquei ese de guardar como uh -huh. pero bueno, Sí porque facemos normalmente abrir convocatoria para fancine e poñemos un tema, eh, por exemplo, fixemos de bruxería, de ciencia ficción e este era de saúde mental. Entón foi como, vale, xa que a xente dá un paso de antes se a falar disto, imos coller todas las... Ah, mira, aí están. Acá. Imos coñer todas las propostas. E eh, non nos esperábamos tantas propostas, así que tivemos que facer un pouco malabares coa edición para que coubese toda a xente, aínda que non todos os textos de cada persoa ao final, Eh, sí que foi bastante máis traballo que os demais. Claro, porque estamos falando de 26 poetas e ilustradores. Eh, que dizer, entendo que o proxeto nase como un fanzine, pero xa, eh, tuvo que entrar a dúbida de xa facer outro tipo de edición, porque isto xa era un... Sí, sí, un eh, sí cando, é un pequeno libro. Cando sí. vimos o prezo da impresión a cor, dicemos, <ríe> para iso facemos un libro, sí. basicamente. <ríe> era inasumible. o nosso que falaba desantes que que quero que tiña omega que ten a presentación tamén, no, ecetaria, é eh, o o o videopoema tamén de presentación, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Pues, podemos verlo tamén. Entonces agora que estades pensando en facer abrir convocat nova convocatoria de uh -huh. con, con algunha idea tamén proposta eh, sí, Ainda non temos moi claro a idea, queríamos centrarnos bastante no texto e até agora só admitíamos poesía e... Eh, e imaxe. Estamos pensando en admitir tamén pois relato, o mesmo ser en que textos un pouco variedade, vamos. Mm -hmm. eh, dentro das propostas que vos chejan eh, bueno, para empezar, chejan propostas eh, a un nivel sorprende o número é eh, algo que, como, como funciona a parte da, das propostas, así que tenes un formulario para que a xente se vos ponha en contacto a través da uh -huh. vosa web, que ponemos por aquí malafera.com, non, non ten duda uh -huh. eh, pero dixo que como Cómo funcionades a nivel de, da recesión de propostas? Vale, ahí sí que imos un poco retrasadas porque nos chegaron bastantes y estamos en proceso de corrección de un par de libros. Un que vais a ir pronto, que foi unha proposta de última hora dunha colega e que, e que le dixemos si o primeiro porque era xa, xa coñecíamos o texto e, e somos fans. E logo outra que vais a ir, pois finais de verano E aí estamos a tope co proceso de corrección, maquetación E logo para ler os manuscritos un pouco máis lento Temos un par deles que sabemos que, que poden gustarnos Pero non damos o sí porque preferimos estar moi seguras E ter unha idea un pouco tamén da edición que lle, propo, de, que lle podemos propoñer a, a persoa Porque ao ser un, un, un proceso tan longo e tan persoal E tan uh -huh. coordinar tanto xa xa agora xa comezamos como o primeiro ano sacamos un o eh, segundo sacamos dous claro foi porque nos autofinanciamos entón para poder sacar un libro temos que vender outro entón claro que é outra cosa que que, que comentar con vos non sí que vos que vos li, non é de que obviamente o inicio do proxecto hubo que meter guita porque é un punto de arranque non de pues, costes de produción non sei se si a propia web ou to, toda a historia <risa> pero que despois consegides facer algo que, que está moi guai que facer algo que se autosustente ¿no? que, o que, sí. que o que entra, que se mantenga tamén para que o, o propio uh -huh. é, é un pouco a idea que tendes Non de que o propio proxecto se mantenga vivo sin interferencia é por algún unha cuestión de, de propia visión económica de queremos que isto se manteña así e que, que non produza gastos ou que cale un pouco a filosofía despo, detrás disso Nos, en principio, queremos que se sea un proxecto de futuro, entón é unha forma de, polo menos, asegurar que se vai manter. Mm. Se co tempo, podemos non sacar algo, inda que non se xa vivir desto, de pero por un día que curramos todo o día, como ontem con, pois pues, que estivemos todo o día detrás do posto ou cousas así, pois pues, sería o perfecto. Ese non pois pues, que polo menos o que máis ferra siga adiante, medrando pouquinho a pouco. Si... Sí facemos pequenas inversión, por exemplo, co, cos gastos de envío cosas así que saen de nós. Claro, e eh, despois os ingresos van para malafera, por exemplo. Eh, son esas pequenas cousiñas que en vez de ter unha oucha e ir metendo mm -hmm. eh, pois, pues... Rollo, temos que enviar un zofancín, non imos andar facéndonos transferencia desde a conta de malafera, pois pagámoslo nós esas eh, cousas así. Claro, porque entendo, a ver, as edicións son edicións moi chulas, que decir, non é Dizer, vos terías a opción de ir por, por outra por outro tipo de edición, ¿no? que ao mesmo tempo aí a vontade tamén de que, de que o coproducto funcione. E o que falabas agora, por exemplo, da da esta reflexión non, non tivo sentido. O que sacaugo a de dicir agora era estaba baleiro, era... Era... Era... era pura carcasa, era era falar e vacío. Cortamos, era... editamos. a xente xa sabe. o, o... Como funcionais co tema de distribución? É esa parte de que fasedes envío, pero tamén estás por librería. Se algo que fasedes vos librería a librería ou, ou tendes tamén a unha das redes ou canales de, de distribución destas que hai? O bo, comezo máis nos movemos máis con conhecemento do medo, nos movemos máis por librerías. Penso, fómolo mm. repartindo, fomolo levándonos, eh, librería a librería. Aprendemos un pouco como funcionan as librerías <risas> Entón, dispois, comezamos a, a impulsar máis o que há venta online A movernos máis polas redes mm -hmm. Bueno, xa desde o comezo foi, foi sí. polas redes Pero xestionarnos o, o noso stock claro. e a distribución e Saber cantos libros hai, donde están mm -hmm. e, e como están Eh, normalmente só temos libros donde facemos presentacións uh -huh. ou... Si, sí, hai librerías que nos sí. piden, enviamos xos tal tal, sí, claro. e ao final en menos dunha semana teñenos ali vale. entón preferimos... Por, pro por propia demanda de, ou de libreiros uh -huh. ou de xente que os uh -huh. juntará uh -huh. por eles, non? Si, de... sí. van á uh -huh. librería preguntan polo libro, non o teñen enviamos xa en momento para que o teñan canto antes a través da librería non a persoa Si, sí, vale. tamén temos como librerías máis amigas onde adoitamos para hacer presentacións que sabemos que van a ter o libro nun sitio a vista e noutro pois, que, que en esta xente non se vai vender pois, non a trastenda pero case Sabes, que é inevitable sí. porque os sitios visibles son limitados entón, pois, preferimos poñelo en sitios que sabemos que van ter saída en vez de ter aí os libros quietos Y que eso, bueno claro, eh, O mundo da, das librerías, que apuntaba Alfredo, agora xa sabemos como funcionan as librerías, quero perguntar sobre eso. pero é eh, que ese mundo, eh, ese mundo no, cando te asomas un pouco a ver como funcionan eh, o tema este de, de poñeros típicos cartoncitos con libros postos en horizontal en vez de estar así pa, simplemente para ganar pa visibilidade e eh, matar a, a competencia, é no, no. eh, un mundo bastante, bastante complicado, sobre todo, se si chejas a librerías... Sabes, que non, non coñecen o produto e non, non en, en coedan ese tipo. Alfredo, como funcionan as librerías que dixostes antes? Pois <risa> pues, agora as editoriais grandes sacan un volume brutal de libros. Brutal, estamos falando de igual sacan ao mes 30 títulos ou non sei se si 30, pero 20. Tá? Entón petaxe a librería de novidades constantemente, constantemente no escaparate. Mm un proxecto como o teu igual está un par de días, tres ou cuatro, uh -huh. hasta que hai a presentación ou unha presentación uh -huh. mesmo, pero despois hai máis libros, hai máis libros en uh -huh. as estanterías hai máis libros é imposible perdese nunha marea de, de libros de, Claro, eu que, claro, o tema da, da presentación son é, é moi importante despois para, para vos, te supón un esforzo Claro, ¿no? De desplazamiento de infraestructura de logística y tal, pero na, no tienes que notarlo, ¿no? Un tema de las presentaciones sí. que sí que es un, un buen pulo, ¿no? También es cierto que pasemos cero presentaciones en Lugo, por ese motivo, porque nos os notemos coches, somos de transporte público, entonces sí que uh, claro. estamos un poco no. limitadas sí. a Vigo Pontevedra, eh, a Penobe, o sea. Sí, a Penobe, básicamente. O sea, que con Malafera, Audasa, somos los que están ganando con, con Malafera de, de todo. ¿no? Renfe, Renfe. Sí. Eh, Renfe, vale, vale, Renfe. Renfe. Ya, Samuel, que vos está saludando aí desde hey, o malaferas os melhores. No. e eh, eh, eh, que vos dicía, em Por exemplo, agora que comentaba antes, non, ese tema de ter que ler as, as propostas, os manuscritos, eh, incluso cando xa non estás lendo manuscritos, eh pensades que cambiou a vosa forma de ler. Que se agora que xa, sí. xa pasastes da parte creativa a parte editorial, ahora ledes o, obras dos demais así do que ledes por divertimento sí. Cambio a forma de leer, en que, ou en que O contacto O contacto co libro Nos chegamos á librería Eu agora xa miro o primeiro A imprenta, a imprenta Gramaxe papel, que citou Non sei que tal uh -huh. E mira esto, e mira que corre e mira que tal Dispois quero dizer eh, O libro tamén no sí. Interesa, pero <risas> Xa sabemos un pouco de antemán Que uh -huh. libro xa A pillar, vamos uh -huh. Sería, bueno Non é raro que cheguemos a unha librería... Bueno, non. <ríe> Sabemos ah, que libros nos gustan, chegamos a librería con idea de non comprar nada e acabamos gastando todo. <ríe> <Oye>. <ríe> por iso preferimos non interferir cos cartos de mala acera, porque se <ríe> <ríe> Pero un exemplo, non comentadas, non. Obviamente, a parte a parte física do libro, agora que xa estades metidos en decisións de como se encolan os gramaxes, ou estás falando todo iso, pero xa na parte do texto, non, agora que xa sí. tedes que valorar orixinais e todo iso, a hora cando Buschea original, eh, mirades collos do, do que é mala fera, mirades cos vosos uh -huh. oídos propios, os vosos oídos son os de mala fera. Eu creo que a miña forma de ler xa cambiara primeiro de lectora á escritora no sentido de, ah, mira, mira que pillo aquí esta construcción <risa> eh, cosas así como de, oxe, al escribir isto Eu isto non mo faría así eh, agora tamén, pois teño ese ese deixo de, de editora pois mesmo do formato do texto ou cosas así eh, creo que a miña lectura está totalmente arruinada e que non vou volver a disfrutar o libro <risa> non <na> é <vida. risa> Justeríatxe dar un paso atrás y decir, bueno, pues sí. simplemente por esto. para lo sí, único un... malo de hacer tanto esto es que no les da la misma manera. Un poco como los doctores, eh, no sé, podéis... Mentre a alguén lle pode gustar o corpo dalgán, igual o outro está pensando, bueno, ten, no sei que principio de cirrosis esa esa orella está pala, no sei que é. <risa> <risa> acaba de, de respirar raro. Os ciruxanos plásticos pensando, "Re haría isto é isto", Ai. Aí que vos iba a decir, eh, por es um, Atatatata. Quería falar do tema das propostas Agora, por exemplo, cando vos chexan a proposta Cales son as cousas que vos fan saltar En positivo que Cando chexan A maior das cousas que vos chexan xas conoxedes de antemán Son xente dun círculo próximo ou, ou chexan vos tamén cousas de xente máis desconocida A maioría desconhecida, a verdade sí. A gran maioría Eu son moi de títulos Moi de xolgar o libro pola portada Entón sí. Si me chegan dúas a veces é certo que a que me chame máis atención o título, vou na ler primeiro. E logo, pois, a ler un poema do medio, tal, e fixarme, pois, isto son todo tópicos, ou parece que xaolín, ou isto me sorprende un poquiño e me dan ganas de ler máis. Mm -hmm. Porque o, sea, o elemento sorpresa, o elemento, o elemento disruptor, digamos, sí que, mm -hmm. que fa saltar aí un pouco o mecanismo de, da malafera. Sí. Pasan moito cos, bueno, cos que nos mandan os seus primeiros libros ou primeiros manuscritos que, uh -huh. que é como un cúmulo un pouco, moitas veces, de tópico tras tópico Como o primeiro que escribimos sí, todas, basicamente sí. Sabes que podes ler os primeiros versos á primeira páxina E vas ter a primeira páxina con diferentes fórmulas constantemente uh -huh cando non é así, pois a se os saltan as alarmas <risa> ou pues, empezamos a pensar que que meter de que sabes? Claro, e igual hai moitas cousas que ollemos e decimos, "Ah, evo. El xa está, non nos inspira nada ou non nos o que non nos apasión." Entón, pois. Pues... A nivel non a nivel para invertir tempo e cartos editoriais en facer un libro Pero sí que nos chegan cousas de, de boa calidade Sí, e eh, algúnas publicadas por outras editoriais Sí, outras de... ao final se publicaron sí. eh, están Editoriais grandes, sí Pero mm, non nos pega claro. O de editorial quimérica vai, vai en serio Queremos aí un monstruo de, moita... de, la... <ríe> sí, de moitas cabezas que... <ríe> que nos asombre Que nos... Que está... O que teña potencia de facelo vamos, de traballar coa persoa... Claro. O bo que é moi subjetivo, en plan, nos editamos o que nos gusta, tampouco vamos de isto e bo, isto é malos, en onde, pois, pues, mira, me lo voy a pasar superbién. Pero que, que non tamén... no pode ser de outro xeito, non? Claro, que decir, mm -hmm. de, a, a mellor fórmula dejamos para para arrancar, que decir, para mm -hmm. para empezar a, a avanzar. E que vos iba a decir? Eh, a nivel de editores, por exemplo, sobre esas obras que vos chejan, tamén... Sodes intervencionistas, tamén recomendades a xente en plan de jode, isto está guai, pero faría este cambio tal ou o que vos cheja e intentades non tocalo? Como, como, como os movedes nasas ajuas? Depende un pouco o que diga a persoa. Se nos manda tal cual o manuscrito e eh, nos gusta en xeral tampouco somos moi de... Pois se vos faría diferente. Logo, se nos pide opinión ou nos contacta máis... De colegas ou lectoras beta ou así Pois sí que lle dicimos máis Por exemplo En maldito non toquei nada En baliza Toquei o texto que vai na contra Algún apuntamento De estilo así un pouco tal E o texto tampouco lle din moitos máis voltas Que a corrección ortográfica Si chego nos algún texto de, de ser igual Tres textos Non? Eh, diferentes eh, pegados e eh, gustarnos un, un deles e eh, decir, bueno, que facemos? Falamos coa persoa e eh, dicimos eh, que traballe neste texto e eh, que desbotamos eh, estas partes ou mm -hmm. non? Que facemos? Claro. Punto? O presente a comunidade e claro. depende un pouco da confianza que teñas coa persoa e eh, así claro. Se si a mín agora me dá un texto, Alfredo, que me gusta unha parte pois pues diría eh, o resto fuera pero no. sería raro siempre me di, eh, todo <risa> <risa> como convivir es ahora con no una no, malafera nace para dar cabida siente que a eterna finalista no dice Leticia de antes uh -huh. eh, ahora verbo es una situación de si elgen esto no lo vemos para malafera como como cómo va eso que decir porque chejan bastantes propuestas y de sacando uh -huh. curss poquito a poco como cómo le va eso Tampouco nos dan moito reparo no sentido de que esto non encaixa no noso proxecto, pero seguro que noutros, no si sí. Quero dicir, sí. ao final, agora mesmo, falando do que falábamos antes que o sistema literario é moi pechado, é moi pechada a élite do sistema literario o mellor, pero publicar, publica todo mundo. Quero dicir, se non publicas nun no sitio, vas a publicar noutros no sí, o sí. que te lean xa é máis complicado, movelo, presentacións, tal, e aí si sí que hai que facer un traballo de sabes, non deixar que a editorial Chofaga, eh como autora tamén, pois eu intento moverme como editora intento animar ás autoras a que pois fagan, falendo o libro, mesmo se movan nas redes ou así, porque si sí que é máis complicado que o libro chegue, pero que o libro estea en formato físico ao final non é non no difícil. En menos agora que tes 1000 mil, mil servicios de, de publicación de de autopublicación, mm, eh de... Non tes porque, bueno, nos chegan nos propostas ou eh, que simplemente aconsellemos ou que corrixamos un texto para autopublicarse. Ou unha vez que xa se autopubliquen como mover, tal que igual interesa o noso proxecto ou como estamos facendo as cousas, e como poden facer elas para, para facer algo semellante a hora de mover os textos ou que chegue a un público semellante ou non somos, uh -huh. que non notades, saben, eh? notades que sigue habendo esa necesidade de, de, ori de orientación entre, entre a xente, parece que hai máis información que nunca, que dixides, hai máis editoriais e proxectos diferentes, pero ao mesmo tempo a xente cando ten algo escrito non que, joder, co que implica, ten algo escrito teu e eh, que queres ensinarlo ao gen, que sempre tamén está ese Esa, joder, esa, esa, esa vertixe, eh, notades que ao mesmo tempo si ja, xente sin saber que facer? Que pensades? A pregunta é es... baica resposta, perdón, é a típica, típica trampa. <risa> Pero, dixo, que lle diríais al gen que tenga un texto agora jora eh, eh, unha persoa que crea en ese texto, que deb debería facer? Diría desde claro. empezar primeiro por moverlo por concursos e espois probar tal, pa pasar do sistema de concursos, porque ao final as cousas máis diverxentes non van moverse, Aí, buscar a súa editorial, a súa voz. Eu, por exemplo, agora mismo teño cousas escritas e non sei que facer con elas, así que sería a peor conselleira. En principio, pensar un pouco o que queres con ese libro, queres que chegue a moita xente, queres gañar moitos cartos ou queres ter un libro obxecto guai. Pois, se queres gañar cartos ou mellore un premio e probar sorte ata que che toque se queres que chegue a moita xente pois sin bombardear editoriais sobre todo das grandes e se queres un libro obxecto ou algo no que teñas máis decisión, pois falar con editoras como nos ou autopublicarte tamán que pensado facer como un antipremio <risas> ou algo así ou oh, oh, oh, oh, antipremio por favor, desarrolla de eso, por favor <risas> Eso non sonou a ocurrencia pequena, eso está moi parado. ¿eh? Estou vendo un documento eh, de, de Google Docs con cas bases, incluso. ¿eh? Estaría moi guai. Moitas veces, cada vez que vemos que engañou o premio, decimos, pero como esta persoa se presentou a este premio, sabes? é como chamar a Messi a xogar co, cos nenos do, do colexo, sabe? <ríe> <ríe> Gañando do 20 millóns ao ano eh, contra os nenos que, que van en calzóns e que non ten... xa teñen nome, teñen... Mm, claro. como, é, como é a formulado do antipremio, por favor? Contademe. <ríe> Ver, eso eh, claro. Alfredo, dixéstelo xa pensas máis veces xa falaste máis situacións xa te lo... Sí, no, a verdade é que non é un plan como tal senón que cada vez que vemos os resultados dun premio, decimos temos que facer un premio sí. e vai cambiando a tal como un premio no que se premie o peor, non, mellor, un premio no que se premie o máis raro non, un premio que se premie a todas as persoas menos a esta que ganha <risa> <E cosas así. risa> <risa> Un premio no quejar a todo el mundo encantamente. Claro. <risa> o premio <risa> democrático. Ahí <risa> estos cartos, para para cartos de premio. Repartirás entre todas las personas que se presenten <risa> <risa> Repartiendo céntimos, <¿sabes>? claro. <risa> o sea, Claro. <risa> 60 céntimos. ¿Qué <risa> se puede decir? Los que indios igual les tocan 100 euros por cabeza. Hey, ¿no? sí. Claro, claro, é que iso que quere ser ese libro. É <risas> <risas> que como iba a decir, eh, da mesma forma que a, a aconsellades a xente que quere que, bueno, que está nesse punto de mover o seu o seu original e toda a historia. Eh agora que xa leva desde este vosso está leva xa 2 anos que hay, que editoras 2021, eh, que recomendaría des ou que pasos eh Que aprendestes, digamos, desta iniciación no, no mundo editorial? Que cambiaría cambiaríades respecto do que fixestes ou que aconsellaríades ao gen que vai a comenzar a jora o seu proxeto editorial? Non aprendestes nada. Ah, es, esa, es... No. <risas> Esas caras. É es igual de ignorantes. <risas> Para mí seria un pouco como, con todo, como agora mesmo medrar con calquera cousa, non? Por exemplo... <risas> rollo medrar en Twitch, non vas medrar en Twitch nunca ou, tal, tens que medrar sí. noutras plataformas para poder medrar en Twitch uh -huh. ou en Instagram se chegates tarde a, a Instagram como podes medrar en Instagram, tens que te de outras plataformas pois isto é un pouco o mesmo hai moita xente que está no mundo editorial ou mesmo agora coordinando ou facendo cousas ou enxurados ou en tal Que, que non ven do mundo editorial e que, uh -huh. que as editoriais é un pouco mesmo pero a inversa, non? por exemplo, non sei autoras ou así que crean editoriais sí. para editar claro. un pouco o que queren que ao final como moitas frontes abertos pois é máis fácil que a xente te vaya coñecendo ou mesmo, non sei Sobre todo non desanimarse, non pensar pois vou facer unha editorial e vou vender miles e de cada libro, porque non é así. Vas recuperar os cartos casi seguro, porque ao final, por porcentaxes 30 libros vas vender. Sabes? Non vai ser un fondo perdido. Pero tampouco te esperes ser unha rockstar, nin nada así se non quiseras nada antes, porque, de feito, na miña primeira presentación había cero persoas, que foi a primeira de Maracela tamén. Ostras. O, o récord. En Ourense, en eh? claro, el eh, eh, diluviando. Eu vou perguntar, tuvo que haber algún tipo de circunstancia. En Ourense, diluviando, primeira presentación que facían na esa librería despois da pandemia. Ostras, ostras, claro. en Ourense tampouco, pero me dixeron, temos esta data disponible. Yo, Venga. Que, que a hora xa se nos esquece, pero claro, arrancaste en plena pandemia. Que... Que agora fai ser raro eh, visualizar bueno, bueno, que houve esa situación, non? Donde... Cocine, a convocatoria de Urda... ou menos, sí. sí. Uh -huh. Que todo empezou financiándose, bueno, con un pouquinho de, de inxección capital noso. Uh -huh. E con Urda, con noso primeiro fanzine, houve uh -huh. un servicio de pre E con Urda non demos ningún agasallo penso. non pero co resto de, de libros eh, sempre abrimos unha prebenda. Uh -huh. eh, intentamos sempre dar unha agasallo xa, xa, xa... Bueno, eh, con maldito foi unha porcentaxe... Sí, que saía un pouco máis barato, con... Sí. con... Baliza foi unha lámina, non? Era a lámina... Sí, sí, con, sí, sí. Con, tanto con baliza como con coñecemento do medo era unha lámina. Uh -huh é eh, eh, claro, o que máis nos gusta ¿no? dar, dar unha gasa a, a xente que confía eh, en nos sabe parte en baliza si sí que as autoras se meteron tenor, sí. o corroso, xa é a idea da lámina e todo, creo é eh, eh, pues, eh, como vamos, podemos facer como podemos mandar a lámina que non se arrugue que non se arrugue porque... que, se arrube, que no, chegue no, ben aparte, xa, tiña todo sentido non no obra como baliza, xa, tía... tiña uh -huh todo sentido É eh, eh, outra cousa que é eh, o que menos justa dixamos cando se empeza no mundo editorial ou polo menos a minha cousa que máis medo, me, me dá, máis repeluz me dá que o tema lejal. Como como vai mm -hmm. to, toda esa historia? Eso foi algo que xa controlabades, tiñase a xen que vos giaba nese, nese rollo? Sodes doctos nesta materia? eu o que fago é, eh, bueno, con isto de estar no de actividades económicas non somos autónomas, non somos asociación facturamos moi moi por debao do sueldo mínimo uh -huh. entón vou facturando eguascos cando temos que facer factura e xa está. Uh -huh. Non muy... toda parte pero de que, de que incluso toda a nivel de, de dereitos e de toda esta historia historiao uh -huh. que tal é algo que dijo por exemplo a... sí. volndo mismo non que a gen que queira dier un blande ostras Faríamoslle claro, que un contrato sí. Por agora non fixemos porque foi con colegas pero que eres contrato, non, tal, deixamos por escrito as porcentaxes e xa está, é así, pero de feito, os dereitos non os quedamos, non os... por lo menos ata agora que hubo confianza de, a ver, non che compensaría agora publicar isto con outra persoa, sabes? entón sí. nos damos che este soporte, publicas as túas cousas, pero siguen sendo túas, non, uh -huh. nimos, sin pedir que, que pagas nada cos textos ou que os publiques en non sei donde ou tal, e cos fanzines exactamente sí. o mesmo. Sí, referíame también sobre todo a eso, a personas que quieran empezar nuestro proyecto editorial... E que poden dicir, Hoder é que me compensa facer unha, unha autoedición eu pola uh -huh. miña puta bola, faco unha página web que mo encarxen e tal A parte esta xa de editorial de que tens que facer unha distribución É tan mastodonte, burocrático, é maraña de tal Ou algo que si, podes dicir, joder, podese manejar, é algo asequible Pois pues eso, sí. facer o depósito legal ou non sei que Ah non, eh, podese eh, manejar, sí. é moi sí. fácil De feito, a nos fixo non lo a imprenta ou do depósito legal, nos encargámonos do ISBN e, e logo vai moito por cantidade quero dicir, con dous libros ao ano dúas veces ao ano que teñes que facer iso non te vas a tal vas a... Se tiveses que editar tres libros ao mes ou unha cousa así, pois xa sería máis un rollo de... buscaríamos forma de mecanizarlo máis ou Bueno, este ano xa vai como medrando xa exponencialmente sí. eh, bueno, expo blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl sí en plano de un a 2, de 2 a 4 e, sí. e a ver como segue. Si, sí, temos... que ata agora foi un pouco entrar en contacto con todo isto. Temos pensado É un proxecto a longo prazo, sí. uh -huh. É que no sentido é moi importante o ritmo de queidades de pasos, non tamén, de non non pillar máis do que se, non abarcar sí. máis do que do que ides facer. Rapaces, eh mala fera Eh, bueno, vuelvo a decir a gente que vaya a vos a web, que, que vigile los lanzamientos que vayáis facendo que vos en redes, porque lo que decides, cuando sacades una prebenda, interesante estar pendientes para, para poder, para poder, esos pequeños ajasajes que comentabas, pero también quería hablar de, de que vos, o sea, fuera de, de, de como editores, eh, tenéis muchas más facetas, eh, va a ser imposible abarcar abarcarlas todas, pero hay varias varias que resultan muy interesantes. Eh, unha, que esto a nivel incluso personal É un joder con, uh, una, A primeira vez que vos Vou dicir unha palabra asquerosa A vez que vos desvirtualicei Que é unha palabra que, que detesto É eh, que dá mal rollo E eh, sí, sí, sí, que toda xente que me di eso Dijo, justamente, volver a virtualizarse outra vez Por favor. De Como de código lión sí, sí, Código de... lión Código lión Eh, foi na, na cerimonia de Jaivotas que sí. o micro aberto eh, explicadia, bueno, nos nos anteriores programas fomos falando un pouco así das, das datas que que, que iba descendo, Contadnos un pouco como funciona o o tema cerimonia de Jaivotas, que que fases tedes aí, que enxente está metida, como como vai. Comezou, bueno, pensámolo un, ¿no? pero pensámolo en en facer xa unha quedada e que eh, É pasar de ter responsabilidade sobre a, a cerimónia onde uh -huh. que a xente conhecese o proxecto Pero que fose algo horizontal que, sí. que se sumara a xente E que a xente se axudase entre a mesma Para poder buscar lugares uh -huh. para, para recitar Basicamente e... foi poñer unha data aproximada pois Último sábado de cada mes Que logo, según pois, cuadra nadal O cambiamos ou cosas así Pero, pero máis ou menos facemos así e buscar un espazo. E si que en Vigo, por exemplo, os instalamos nos, falamos nos colocal, os cartazes facemos nos, pero logo hai varias persoas, temos un grupo de WhatsApp, que todo empezou como, imos abrir un grupo de WhatsApp, mandádenos número, eh, e podedes vir a recitar, enterar, roce como vai a movida e tal. E logo outra xente do grupo, pois, por exemplo, o Joan Pedreira, que é o que se encarga de falar cos locales cando facemos na Coruña ou así, está máis involucrada, outra ven a recitar religiosamente todos os días, outra ven cando xa apetece, vamos, un pouco o obxectivo dun micro aberto, non? Que cada quen se poida involucrar canto queira e máis ou menos imos xestionando xente todos. Joder, pero... Uma eh, das claves foi non poñar tempo, Max, <risos> porque, <risos> sí, hai moitas que... Uh -huh. Que, que nacen e morren polo, polo tempo, polos, mm. polo minuto, polos dous minutos polo... sí, Que tamén a veces que... é moi laxo, dependendo sí. do lugar Pero bueno, cando temos pouco tempo, xa, cando presentamos, que adoitamos presentar algunha de nós Pois xa avisamos, mira, de, temos x tal, temos ata esta hora E somos bastantes persoas sí. Que... Non nos picedes, non, non ocupades muitísimo tempo porque queremos recitar todos Claro, pero incluso quero decir, a corresidme se si foi a excepción e non a norma, pero o que asistin que foi o da o da Tobeira de Oza eh, e na Coruña, era a primeira vez que non sei se era a primeira vez que a cerimonia sí. na Coruña. Sí. e eh, <risas> A mí lo que me flipó fue incluso eso, no creo que empezó hablando Juan, si no me equivoco. Pero incluso después esa idea de sinar escenario Valleiro. Eso pareció súper guay para la gente. tío, que el escenario es muy grande. La gente que escribe en su casa, quiere a la primera vez que recita en público, no tiene una frijura que resulte no impositiva, pero sí intimidatoria de andar insistindo a xente que suba Claro. Pero parece unha cousa super chula, super chula, que, uh -huh. que que, que ao final vías que moita xente se foi animando a, a subir, tamén por eso, eso algo decidido ou eh, como ou foi a excepción, digamos, na Coruña, surde surdeu así, como non sempre sempre facemos así. Cando sí. vexo que está subindo Xente que xa veu recitar máis veces, eu moitas veces digo, queremos carne fresca, non sei que, ese vexo que non sei ninguém, pois eh, sei. Sai, sí, o... calquera. Si, sí, pero se temos que estar cinco minutos, esperamos, non sei quen pídese unha copa tal e o escenario queda valeiro e estamos de relax, pois tampouco pasa sí. nada. Mais pues... moitas veces foi eh, que vemos que vais así á couseña, pois dicimos, mm -hmm. bueno, tomámonos 10 minutos e de obar eh, en valentona debos, eh, evolver, Joder, de vos e volver. eso é sí. es, es unha pasada, quero dicir, porque a nivel de, de moitas veces, que ¿no? comentaba Núria Ville, ¿no? sempre hai este rollo de, de show must go on, e eh, parece que hai esa, esa sí. ansiedade de, de, de hostia, non está pasando nada, eh, vamos Probable, a vivir tos, total, esa, sí. de provocar, provocar que, que empecen a pasar cousas. Uh -huh. De repente, que, que haces esa tranquilidade, cando non está pasando algo, É unha sensación moi agradable, quer dicir, sobretodo cando, cando tens que amosarte, non? Ou tal forma. De feito, estaba pensando agora que non a pensar que o número do recital ven dun, duns versos de Xoana Torres que din que a calma chegue como unha alta cerimonia de gaibotas. É un pouco esta sensación, non? De a, sí. a calma e a multitude, pois. Ese... E tendes ahora tamén a fines deste mes ou tendes tamén... En Vigo, porque non vin nada anunciado de momento. No aínda Non fixemos o cartaz, nin quedamos no. nun día, pero si sí será a finales de mes en Vigo. Si, non sitio, porque tampouco eh... pode ser nun non sitio, pero... Eh... Sí. <risas> <risas> eh... Non temos como un local... Bueno, hai imos algúns locales que xa sabemos que nos acollen e teñen a... teñen micro, teñen alto altoparlantes uh -huh. porque noutros que nos gustaban e así pois non tiñan hai in unha infraestrutura sí, e eh, nós para... tampoco temos infraestrutura claro. como grupo. Sí. Eh, normalmente aquí facemolo no Galerías que está mm. en Ronda do Bosque. Eh uh -huh. sí, sí. fixámolo tamén no Uf que que e así, <risas> sí. sí. eh, eh, no nese tipo de espazos, pero Pero máis E despois da experiencia de sair a Coruña, non sei sé si, se si saíste tamén a máis sitios, tendes, e, e, ora, tendes previsto... Nese grupo de WhatsApp xa estáis falando de movervos a outra... Sabemos que a Lugo que non, pero quero dicir, o resto de, de, de, de sitios que, que, que de tendes conexión con Refe hai algún sitio que... Falouse falou de Lugo, eh? Falouse de Ourense, de, Ourense da, de Pontevedra, de xente que nos dixo a igual molaba que viñese desa aquí. Entón sí que imos ir vendo de... Uh. Unha vez que alguén nos proponha, pois, neste local está guai, pois, nos encanta. Sí. Pero bueno, para min, polo menos, sí. hai a problemática de outros grupos... E de outros micros abertos que se fan nesas cidades uh -huh. máis ou menos nesas datas claro, para iso preferimos se, se vai algo sí. neses días pois quedamos todos e imos ali es sí, el, la, hai, e tamén creo. mola fazer aí como convivencia entre micros abertos sí. porque en Vigo xusto non se estaba facendo case nada agora entón por iso nos xurdiu un pouco a idea de, jo, hai moitas poetas en Vigo Eh, non hai espazos nos que compartir. Sí, com, eh, comentarán nos que na Coruña tampouco, entón fomos, fomos, Ale, a ver que... Joder, na Coruña non mostrouxe que había janas de... Había xente sí, sí, sí. de, de discursos moi diferentes, con backgrounds moi diferentes, con ganas de, de poñerse a falar. E foi foi unha sensación de... Joder, a mí, a mí o, que, o, que, o que dá rabia do, do tema dos micros abertos, rabia, enténdese como quer decir pero de esto de, joder, todo mundo quere facerlos, son relativamente sin xelos de organizar con respecto a aquel otro tipo de, de espectáculo o convocatoria que quieras organizar. Pero no fan, ¿sabes? Era, era como… Claro, claro. claro. También corre el caso de que no vaya ninguém, se ningén. <risa> sí. Cabezas claro. de cartel o… Entonces, ahora siempre hacemos lo grupo. A ver, lista de personas, ¿quién ven seguro? Para que por lo menos seamos seis, sete. Sí, sí, Además, sí. claro o grupo de WhatsApp cantos administradores ten 30, eh, quero dicir é <risos> que entra a persoa que podemos administrar claro. ¿no? eh, en plan eh, cada un que fa o que queira que expulse do grupo a que hai máis contra o discurso de odio e eh, contra sí. se has pesado eh, ¿se has... Sí. Eso, eso, eso, os límites son a paciencia sí. a... A tolerancia e sí. <risos> Que, o sea. que non é pouco, eh, pero está guai poñer as cartas en da mesa, que despois eh base, base pasa, deixando pasar certas cousas e eu sei. No, no. No É que, que vou dicir, eh a min hoxe cando nos conectábamos aquí, eu tamén sinto eu pod parecer moi tal, pero tamén teño, son consciente das mías limitacións e sei que a nivel de estar en Twitch eu aquí ahora mesmo é unha puta vergonza, sabes? Que xoír isto este, este este setup deixa moito que desear. Claro que moitas este... parece que estamos normal io coa sí, chupada esa. Hay... <risas> de, de aquí era, e non sei. Aí xa ves unha sida de gaming, aí xa ves, sabes, non esta historia de Ikea, que, que? Como está? Este, que está que, que, que, desde a pandemia, tío, cabes que me mo borrincha. O que quero dicir? Eh, vos eso, tamén vos movedes, aparte de como creadores, que joder, ao final non vamos falar nada de, de, de, da vosa obra, eh, ou si, sí, podemos falar, que que diablos, si. Sí. Eh, pero tamén tende esa parte de, de divulgación, non? Alfredo ti tiñamos un, un canal no que... Tiñas varios vídeos subidos subido, lendo obras de Lois Pereiro sí. Branca, tí, comentábamos antes ¿no? que na túa canal de, de Twitch tamén fixastes un intento de, sí. de, de, tamén dixo intento porque empezaste eh, sí, fixaste, fixaste solo dous vídeos lendo mm -hmm. des libros o, todo isto. Contádeme un pouco un pouco dos vosos impulsos, digamos, de, de difusión todo é mm -hmm. redor da poesía e eh, sempre de, de en diferentes diferente registros e formatos Si, sí, bueno, que eu escribim, por exemplo, toda a vida E nunca nunca mostrei nada, nunca ensinei nada Quero dicir, teño 34 sí. anos claro. sí. E nunca publiquei nada Nin, nin enviai a premios enviei a un que ademais quedou... Xa, perdeu se houve pues, un problema e sí, non oh. sei que e tal Ostra, non esquece perdeu se non... No, eh, cancel, sí, cancelouse o, sí. o premio Era ah, un bueno. premio bianual eh, Fixarono este ano E tenendo que facer o ano pasado E foi a única vez que mandei un manuscrito un... Entón E o que facía era Estaba estudando un mestrado E cada día ou cada dous días Pois subía un video poema a, a Flores de Lume chamelle. E aí foi donde, O ano pasado Eh, empecé a subir, eh, con ello de, de, de Lois Pereiro, do, do aniversario, pues pois, eh, leen todos los poemas de Lois Pereiro que, que, existe. que existen ahí. Na, eh. Sí, ahí está. Trabajo, tal, que se note ahí <ríe> <ríe> <ríe> los medios. sí É eh, eh, eh, que, que se non teño os medios, é eh, que? Dixi desemplar, eh, pero os medios? Estou aquí cun fleso, que, que, que esto dá a <ríe> vergonza E eh, vai cos leds con non sei qué, que que está aquí todo ao lado, pero pero si sí, e eh, despois comecei, ou queixen comezar un proxecto que foi eh, comecei con Tamara Andrés e eh, quería ir eh, de autor en autora eh, galega cada, cada dous meses, cada mes eh, mostrando as súas obras pero pasaron os meses os meses, os meses os libros lidos eh, comecei a gravar, pasaron os meses os meses e acabo dando xusto agora o paso atrás xa falar a autor autora íamos quedar para gravar así un vídeo un sketch, un non sei que tal e nada, porque claro eu levo moitos anos con depresión e así Entón, a hora de, de xestionar todo, todo iso, todo o que é contacto con, con xente, pois, como ven, vai ser. O mm -hmm. proxecto en si sí mesmo, como ven, vai Entón, claro, comecei con forza, con lo esperé, mm -hmm. cando está super arriba, está claro. super arriba, pero despois veñen os, os meses do, do silencio. Claro. E fuesdei de lume, fai un pouco, un pouco, así, vamos... Mm -hmm. Ahora, bueno, demos un paseño atrás para volver a subir videopoemas y eh, ese tipo de cosas que siempre fui haciendo, porque yo tenía, por ejemplo, un blogger que pasé años escribiendo en un blogue y no nunca le enseñé a ninguém Entonces, yo era el único lector do mi propio blogue. ¿Pero, pero como como que eres el único lector? No, no, no, ¿Sí? no vinculabas ningún lado ni nada. estaba Estabas nada. ahí... Non, non, era como... En vez de gardalo nun Word, pois ia escribindo, escribindo, e ves a evolución da dos relatos, o sea, como pouco a pouco. Porque, claro, escribía máis e máis. E pasou ca poesía. Eu antes lia tanto a Lois Pereiro que moitas vozes Branca, cando me empezou a ler, me preguntaba... Isto é todo de Lois. Si, isto todo de... <risas> <risas> eh, enao en Ale, facerte unha propia unha voz propia tal, porque estamos traballando tamén esta top secret aí non poemario meu para para pode este ser, ano. ser algo do que elles este sen na Coruña Foi foi si sí. eso era o sea Se foi tex, o no sea cambio no sé, non sei non sei non que estarás a xora ni nada o, o da Coruña un foi pero... unha sensación de texto grande Eh, unha pasada, o sea, a sí. mi o sea, opinión non é por nada, eh, nin cosa cousa ni outra, pero, pero foi como ostras, tío. De repente escoitarche foi pff, unha auténtica pasada, eh, Foi como, no, por esco... favor, que lle dê salido, que dê salida a movida, tío, porque eu pues quero parar. Estamos. Sí, estamos sí, eh, sí. sacándolles xa cabezas a quimera, <risas> mesmo esa esa aí outra cabeza que falando con, con alguén. Eh, no un proxecto que temos para finais de ano que que, bueno, que antes vont a uns cantos, pero uh -huh. pero si sí, estamos estamos de... Entonces, perdona, porque tamén falávamos de, de que sacaba de, sacabaste sacabas ti agora teu propio fanzine dentro do Pero eso no, eh, sacae Eso sí, foi unha locura. Foi <risos> Foi unha <risos> locura literal. Eh a guardar como? A ver oi ao meme do sí, sí, sí. Xanax pois pues, vai un pouco sobre todas esas imaxes que ia agardando en Instagram de vou llegar a agardar que esta imaxe mola moito mola moito, moito e nunca entro e igual teño no sei, mil imaxes aí metidas e e fui rescatando imaxes Uh, Fixen notou to nun mediodía tivo un éxito brutal no, sí, no, festival. no festival de fanzines por... Non sei, é que ten un pouco de todo e Ten un pequeno poema cada cada meme ou cada cada cousinha, cada foto é, Ainda se me foi máis a olla é, Cada un é diferente porque lle puxen unha canción a cada un é, Na portada, este non ten porque Porque vende hasta aí, eh, Das cancións que vou guardando en Youtube. Eh, hostia, vou guardando, vale. guardando, guardando, só unha en unha playlist e digo, hostia, esta canción é hostia, vou na escoitar mañán, e mañán xa non escoito, vai quedando. É <risa> <risa> un, un repositorio aí de... Eh, que fón escoitando no 2018, e foron quedando aí perdidas, que vou ponendo na primeira página, Entón, a que che toque, pois, pois lévola e podes escoltar ti un pouco unha idea de bomberos en o día de... Esas son as coas <risas> Esas son as tal cual, cual. Eh... Entón, este, este fanzine pode ser o volumen 1 Porque se si, si tens tanto jardado, ahí, daría como para ir... No, no, eh, fixen o, eh, o anterior, que son os 4 selos Que tiñamos na página web e levei no este festival pero era como o primeiro bueno, o grupo de poemas que escribín para recitar e para editar e entón era super autobiográfico e, e non sei, foi como para romper o xe que romper non recordo recitar ese, esos poemas recitei nos dúas veces estaba tan borracho as dúas veces que os recitei que non me acordo Sí. Literalmente. Sí. Sí. sí. Literalmente estaba tan borracho para romper ese pero gracias a a e aos micros abertos yo totalmente ese respeto que hai no escenario, então nada, subo aí es bardallo, fago, o sea, a, tamé, a veces se collo como o rol de presentador. Porque simplemente subo a esbardallar Non é que eu queira presentar nada Sino que <ríe> Que xa me aburro De estar sentado e subo Vox tirar as pernas Rompes a falar rompes a... <ríe> me... Bueno, este é un pouco tal bueno, no sé. <ríe> Pero que as explicacións dos poemas Porque A veces hai poemas de dos minutos Que teñe explicacións de De quince minutos Entonces yo fui literalmente pues explicar una cosa que no tenía absolutamente nada y ahora que ver con los comer dices no túas. Sí, no me sello digamos de... Sí, de tal de por favor que recítanos un poema. Bueno, eh. poema no cuando iba en el tren No pues falta que parece. No por favor, claro, sí. E dicía, pois pues, non ten nada que ver co poema É recitado o poema e me... <risa> Jó, pero eso tamén o que viste que Digando, vas a algo en directo si, eh, A gente que te recite Busca algo diferente do que pode ler por si sí mismo na... Sí, na claro. escrita, No escrito, joder, tamén É es un pouco bonito eh, Non vos quero liar máis Porque vos dixen que non vos queria liar moito eh, Entón, se si queredes, pasamos á parte da xenda eh, Se si queredes claro. Hai poquinhas coxinhas Eh, eh xavos, xavos de xa vos deixo voar. Eh, xa vos Si, sí. hai mi cousas que quedaron o noite inteiro, Pero igual vindes máis adiante, cando tiñades un par de cousiñas máis publicadas, tal. E igual vindes por aquí outra vez. Pois, pues... eh, dispoñendo de voso dispoñendo de vende, sabes? Para <risa> pues, veña, pasamos a agenda eh e xa vos xe vos <risa> Vale, mi macho. Vale. Brutal, la música. ¿eh? A música es, siempre me olvido de decirlo, siempre apunto una natal sí. a música de Camarada Nimoy, el grupo Viges Extinto. Eh, bueno, puede seguir ahora, creo que Paulo, o maestro de Ceremín de, de Vijo, sigue por, por ahí activo. Eh, camarada animo Nimoy, que no nos controle, y de su banca. Amb, está toda música ahí para escuchar, es eh, una puta pasada de, de banda e eh, eh, dou as gracias por non ter o dereito se podo fazer estas cousas de poñalos aquí eh. que, pero, eh, a tope no, pero, pero eso, que dade moito amor, e eh, creo que incluso a mi ainda tiñe uns vinilos para, para pillar, e eh, se si non falaves con el que joa tiñan por casa, aparte os vinilos están moi ben editados por eles, é unha chulada eh, tras, este, tras este comentario, dicir un pouco así temas da xenda eh, eh, a cabeza abarco menos a, a, a miña capacidade de abarcar é eh, menor Pero, bueno, comentar que chejan as finais do, dos Poetres Lan o de Compostela o 21 de xuño este o cartel que o descargé de, de Instagram. Por eso se ve así pixeladísimo porque, porque a miña capacidade de, de, de gestión de, de archivos JPG é extremadamente limitada. Non, vea, chente, eh, que non sei que ten mala conexión. É, eh? eu, sí. con sí. esta <risas> foto. Pero, eso, nada, decir que o 21 de xuño ás nove e media non no riqueala, como sempre será a final do, do Poetris Llam. Que me comentaron por, por privado que teñen, están preparando a Juana Cousiña e tal, eh, estaré pendiente un pouco do que me conten, porque se si fan a Juana Cousiña máis, pois pues, tamén informarei. Está tamén, o comentaba má xente do Poetris Llam de, de Carral, que, que tampouco, como no caso das cerimonias, non tían todavía o cartel, pero que o día, creo que era, o, 20, o Xoves 29, eles sempre fan o último Xoves de cada mes, estaría tamén a final do Xo Poetris Llam. Eh, no, na Taberna Lume Ferro, eh, que recomendo ir, a te tortilla riquísima, tamén, eso tamén hai que comentar, a poesía está moi ben, pero si esteixe poesía, pois o que sei, oh, tamén, tamén, tamén. Baixamos tamén a Santomarano. Eh, pois, pues, pero ui, o lunes eh, ten ten cuidado. Que... <risa> el <risa> colle hai que reenganchar, pecha moitas cousas. Eh, comentar, bueno, falando tamén do Poetislan, que no que está tamén metido Anxo Mena, que vai estar esta este xoves está na Fundación Euseino Enbijo presentando o, o seu poemario Alimentar Canarios con ovos da casa, que ah. falamos antes de títulos, é un título moi moi guai, un título. Eso Voi es moi bo. Comentar nasegindo un pouco co co, oi, que está facendo aquí? Espera. Aquí comentando un pouco de a liña editorial de, da, da catapulta eh seguindo un pouco co, co que levamos falando nos últimos nos últimos programas decir que o proxecto de Nuria Vil eh quedai mm. desde días de financiación no seu Bercami, tendes o si, a buscades Nuria Vil, Bercami e de, de lo topar, está xa solo a menos de 900 euros da de, de alcadar a de alca a financiación que, que necesitaba para o de delincuente. Eh, eh, nada, bota de bota de un ollo, eh, aquí moitas opcións para facervos para, para facer mecenas, eh, eso tanto para ir unha persoa sola entre varias xuntadas vos sepillades aí de todo, repartides, vos pues, como como vos vexades. Estou organizando a vida da xente que non meusta pedir. <risas> Isto é es ridículo, é Pero nada, botad un vistazo. Estuve en unha, no Polas Bravas en en encantada estuve na vendo un espectáculo, o sea, o que falabades a Alfredo antes de explicación entre poema e poema o, o Nuria tamén, yo eh, yo can esta lija, xo, encántalle, so pero, pero buenísimo, un un espectáculo sempre, se podes vela sempre que podes ir e seguir os pasos. Tamén está a Seli esta semana en Compostela eh vou estar eu con, con Margato o jueves, pero despois tamén de poesía está mmm, pero que pude votar un pouco por arriba fora de algúnas conversas e mesas redondas e tal a nivel de recitais está o Benres desaseis antiotero Otero, Falla Díaz e Benxotero tamén no, no escenario que hai ali ás seis da tarde eh, disculpade, pero creo que non había de poesía poesía non había máis xente falando xente falando con xente eso sí que desverra ali Fal, <risas> sente falando, sí. O okay, que a, a, poe, a poesía... A poesía si móvese no, no, por outros camiños. Ése un pouco o que teño jarado de xa me revisar sin me pedin algo. Si... O, levo dicindo aos programas. Se si tendes algún evento poético, recital, presentación, eh, pues non dúbides en mandarme... Movidas, eu comentarei na aquí. Sei que xa hai datas para oi mostrar máis que palabras en Ourense, creo que vai ser pa setembro. Non lembro agora a data. Cando saque o cartel tamén o compartirei por aquí. Eh, Sería mona de Jaibotas, que polo que dixías, vai ser a finais deste mes. Finais de mes. Finais de mes. E eh, nada o no todavía no lugar, por lo jano. redes, o sea, <risa> eh, bueno, recomenda... bueno eh, por, por pechar esto, por dar eh un, un envoltorio todo bonito de sirir a gente que vos hija, que vos va que vaya a vos a web, que fajahas tu, qué decir, que lo sobre todo que ellos nos sacan creer, ¿eh? cartos, pensad de que ellos no sacan cartos, pero paise mais poesía, quero é como un círculo vicioso no que solo gana, como sabemos, Renfe. Entonces, bueno, pues Renfe, <ríe> o como... <ríe> a empresa estatal que, polo que sea, pues necesita o, a no inversión. No eh, rapaces, eh, Branca Alfredo, moitísimas grazas polo voso tempo. A ti, de verdad, eh, a ti. non saibades que é unha pasada o que fazedes eh, as múltiples movidas nas que estáis metidos, a vos obra a, a de Branca que que a, pos a posibilidade de lela e escrito. Eh, tamén verxe recitar e eh, a Alfredo que por a jorra xoche escutei recitar eh, flipei tamén en colores que saibades que son bosses necesarias que o proxecto de Malafera é unha pasada e eh, eh, nada, recomendo a todo mundo que exija, que, que pilla as obras que, que fases, pois pues, son unha chulada, son unha cucada eh, é un proxecto moi necesario Tás este speech laudatorio que non sei a que os teos ven pero... pero, oh, pero sí, por... eh? non sei sí, na nada que... Ai, que verjo me acabo de dar a mí mismo Pero, pero non no estou acostumbrado a falar co corazón entonces claro, sabes, cando empezo a falar co corazón das cousas eh? De cousas que vexo, joder, que, que sei eu... A ver, que un esforzo face estas cousas, tío, sabes Vos podíais estar claramente sin facer esto Sabes, vos podíais disfrutar da, da vosa vida Sin, sin metermos no, no lío de montar un editorial Chamar unha imprenta, andar facendo pruebas de impresión Corregindo textos, leendo este un trabalho que está desmetendo polo cariño que tendes as cousas ben feitas ao mundo da poesía hai que valoralo, joder eh, eh, que esperamos que eso, que detrás vos veña máis xente, e eh, que se faja moitas máis cousas así pues, nada right, máis é que éramos moi, moi fans teus eh, comeza un mala afera para chegar a este momento <risa> ¿verdad? ¿verdad? todo foi como... todo <risa> Sí, sabes, vou te echar a chiringuito. Sí, sí, sí. Ah, eh, vale, sí. no, no falta que me insultes agora, eh? No falta que. É <risa> verdade, <risa> <risa> <que, que, que, risa> no fai verdad. no falta que me faltes o respeto. <risa> Nada, chavales, eso, moitísimas grazias, grazias a todo o mundo que que se foi programador en directo, saibedes que despois eso vai estar tamén subido no, no podcast de, del salto, estará de subido por aí por redes, xa compartiremos. Eh, tamén grazias á xente que que me di que escoita, esto que que flipo porque en plan de sabe sempre penso que vamos a ser cuatro cuatro amigos que nos cono o que fala desde círculos que vamos a ser os mesmos pero de repente xente que non que non conoso eh bueno, por as nosas todas. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. É verdade. Saludo, saludos, meus pais que sempre sempre escoitan esta historia. Está xente da poesía, a meus pais que bueno, tamais xente da poesía da conforma. Claro. Que diablos? Que diablos? Eh, é <risa> eh, nada eso. Muitísimas gracias a todas a todos. Vémonos nas xente programa que será xa no mes de xullo. Eu estarei todavía máis sudado do que estou hoxe, <risa> porque estou sud sudan de de todo, pero, pero nada, iso, moitísimas grazas, vemonos no xeinte programa, eh Alfredo Branca, moitísimas grazas, vemonos noutra. Tan no, grazas. chao. chao, chao.